Вже нали по другому келиху. Жбани кружляли над столом. Але раптова трапеза була порушена. До Гридниці вбігла Мстислава жінка Хорасаною і завола Рятуй мого батька, вороги його землю топчуть. Мстислав, нерозуміючими очима, дивився на неї. Чого ти голосуєш? Хто землю топче? З яким князем? «Котян не помилився. Та від Хорасани не можна було нічого дізнатися. Вона безтямно щось промовляла, покриваючи слова голосінням. «Батько сьогодні буде! Посланця прислав!» Вимовила Хорасана тремтячим голосом. Мстислав усміхнувся до всіх. «Бачите, як вона нам голову забила?» «Я й забув, що Микула казав!» і гукнув служника, наказавши йому привести Половчина. «Чого ви злякалися?» – звернувся він до боярпи. «Та нічого не трапилося, певно з кимсь хан Котян посварився». Половчин миттю з'явився, він чекав у сінях. Переступивши поріг, упав на підлогу і поплазував до Мстислава. «Устань, часу немає!» – гримнув на ньому Мстислав. Половчин схопився на ноги і знову вклонившись, підбіг до Мстислава. «Розповідай!» Нетерпляче підвищив голос Стеслав, роздивляючись Половчина. Молодий Половчин був одягнутий в панчу, Соболина низька шапка сповзла на лоб, Біля пояса висів короткий меч. Чорні очі швидко бігали в гузьких щелинах. «Великий половецький хан Котян послав мене до тебе, князі Світлий, Як вовк, скакав єдині ніч, за сонцем поспішав. Хан Котян скоро буде тут!» Зволі мені розповісти тобі про горе Половецьке. Падає сніг на голову, чекаємо його, падає дощ теплий, знаємо про це. А тут горе впало незнане, мов вітер нагнав його. Незнане військо напало на землю Половецьку. Стали ми проти нього, а воно поламало нашу силу. Ворога багато йде, як ніч чорна насуває, і степи нашій забрав ворог». Мстислав схопився з лави. «Що ти мелиш, який ворог? Та говори, бо накажу нагаями язик розв'язати». Ще дужче затрусився посланець. Коліна зігнулись замовк, ніби ніби уста хто заліпив гарячим воском. «Говори!» — крикнув Мстислав. «Який ворог?» «Незнані вороги. Досі ніхто їх не бачив. Кажуть, що татарови, а ще звуть їх таурмени». З ними ще сім народів невідомих. На бойовищах вони сміливі хоробрі, сила в них велика. Полонили вони половців багато, а багатьох повбивали. З очима позирав Мстислав на посланця. Глянув на Данила, на Дем'яна. А де ж ваші воїки? Що хан Котян робить? Воювати треба було, а не галасувати? Зіщулився під суворим поглядом страшного князя, не знав, де подіти руки, то клав їх на меч, то сплітав, то брався за пояс. Бо я ще були і князів. Стояли ми з мечами, та не здолали сили ворожої. Де ж тепер, половці? Де хан-котян? Кажи, не тягни. До Дніпра відійшли. Немає степів наших. Татарове там. Посланин замовк. Оглядався, чи не час світлиці вибиратися, бо суворий князь може наказати, щоб дали йому нагаїв. Мстислав махнув рукою, і посланець миттю зник з гридниці. Під голову рукою замислився Мстислав. У гридниці настала тиша, ніби й не було тут нікого. Гонець привіз справді тяжку, неждану звістку. Не чекали нікого зі сходу. Багато разів ходили руські князі походами на половців, приборкували їх, карали за наскоки на русську землю. Ніби тихо було на сході, ось раптом з'явився новий, невідомий ворог. Не дарма так замислився Мстислав – Недарма мовчав Данило, недарма принишкли усі приголомшені вихою вістю. Зі сходу насувалося страхітливе нашестя. З далеких рівнин Азії мозловісна хмара сунула монгольська орда. Не знали, не відали матері русські, що багато синів їхніх будуть пронизані стрілами невідомих вояків, порубані кривавими мечами. Ті невідомі воїки прийшли з незнаних степів з берегів річок Онону і Керулену. На захід їх погнав незупинний завойовник Чингисхан. Тисячі поприщ прийшли монгольські загарбники – поки доскочили до землі Руської. Потоптали вони землю Хорезм Шаха, впали під їхніми ударами пишні своїм багатством городи Бухараса-Марканд. Стогнала Середня Азія під Нагаєм Монгольським. Через залізні Дербенські ворота проскочили на рівнинні перед Кавказські степи послані чингісханом монгольські воєводи Субутай-Багатур і Джебенойон. Хитрощами й підлістю прорубували вони собі двері вперед, обдурили Аланів, Осетинів і Половців-Кипчаків і розбили їх поодинці. Тоді вирвались до берегів Дону і проскочили аж до города Сурожа, Судака, в Криму. Мстислав сидів мовчазний, забув про все, що діє ці навкруги. Мислі його витали далеко. Не міг збагнути, звідки лихо таке. Знав, що половці хороші вояки, що багато їх. Значить, татари ворог ще грізніший, ще сміливіший. Уперше в житті замислився перед небезпекою Мстислав. Не бачив він ще такого ворога. Воював багато, та знав, проти кого йде. Знав, де і як вдарити треба, знав, що воїна мусить сказати...